«Що саме зручно?» – поцікавився кінь. «Щоб ноги стояли, ніби на невеличкому помістку». Курич повернувся до майстерні, вийшов за спини коня. «Гаразд, гаразд, гаразд, зроблю!» – віддав Богданові його мобілку. «Я все зрозумів, і вони вийшли вдвох. Кінь відступив у бік» пропускаючи одного і другого, а тоді знову вперся ліктем в одвірок. Луїзі вийти було невільно. «Що?» – сказала вона, підходячи до нього. «Ці дурні ревнощі тобі не пасують. Кажеш, працюєте разом?» Він пустив повз вуха свою сьогоднішню фразу, він її навіть не впізнав. «От дурило!» лагідно сказала Луїза своїм неймовірним голосом. Він і не стямився, як вона влаштувала блискавичний, наче кидок дюрзи, несподіваний виверт із яскравою, тривалою, вигадливою, ніжною та безсоромною увертюрою. Почувши кроки за спиною чоловіка, випручалася з його рук і... Ховзнула в коридор. Назустріч їй знову сунув курич, запитуючи по мобілці. Те крісло, що його я ще не доробив, зараз-зараз фотографую і надішлю. Проходячи повз розгубленого коня, який мало коли мав такий пришелепнуватий вигляд, провів собі долонею по шиї, от як мене вже дістала, мовляв, ця замовниця. Останніми покидали зубрівку Галя з Віктором. По них ось-ось мав заїхати син. Віктор увечері машини не водив, бо в сутінках погано бачив. Тримався за кермом напружено і міг повернути не в той бік. «Ходімо, вибереш варення для мами!» Магда покликала Галю до комори. «Візьми оце, Кизилове! Або Полуничне, он там, на горі!» «Зараз дістану. А де яблуко?» Магда стояла на ослінчику, дотягшись до горішньої полички і тримала в руках. Було видно, що порожню несподівано легку коробку з-під дерев'яного яблука. «Ігорю, ти яблуко брав? Коли б я його брав? Ірина ж тобі його нині тільки повернула». Ну, от я і питаю, де яблуко. Коробка порожня, я його відразу на місце поклала. Може, забула? Ну, яке там забула? Ось тут, на горішній полиці в кутку, в цій коробці над полоничним варенням, сьогодні було яблуко. Я ще подумала, погуляло-погуляло і додому повернулося. Запала тиша. Стало чути, як діти за стіною не можуть щось поділити. «Віддай, це моє!» «А, може, діти взяли побавитися? Кажу ж, на горішній полиці стояло. Я й сама без ослінчика не дістану». «А хто там був сьогодні у коморі? Ну, хто був, хто був? Усі були? Може, хтось хотів показати комусь і заніс до кімнати? Шукали трьох, Не знайшли». «Слухайте», – озвався Віктор. Ви про нього не згадували кілька років, а тепер таку бучу збили? Знайдеться! Жінки лише глянули в його бік. А хто знав про наше яблуко? запитала Магда. Та всі знали. Галя стягла себе в ковтинку, бо її обсипало жаром від тих новин і пошуків. Перезирнулися, без слів розуміючи одна одного. Ян чи Богдан, помічник тої Луїзиної роботодавиці? Ян, мисливець за яблуком, як напівжортома казала Галя. Справді, хто він такий? Звідки взявся? Чого до Ірини прилип? А, може вони з тим Богданом удвох і поцупили? Ти ж теж помітила, що вони знайомі, а вдають, ніби вперше побачилися». Морочив тут голову з тим кріслом. Та за такою логікою міг це зробити і Сончин Макс, замислилася Магда. І навіть хлопець, що воду привозив. Хх, як неприємно. Галя налила собі в склянку води і випила. Хочеш до Магди? Що ж робити? Та в міліцію заяву, що за хрінь? Але на цю Вікторову репліку ніхто не відреагував. Яка міліція? Чого він людей смішить? Так, сказав курич, перше, що треба зробити – обшукати всю хату. Як не знайдемо, то думатимемо, що робити далі. А наразі не треба нікого ні про що запитувати. Хороший вечір псувати не варто. Та ясно, що на вздогін не телефонуватимемо. «Бо що ж то буде?» «Пане Яне, дякуємо за чудове товариство! Чи не ви часом прихопили з собою наше чарівне яблуко? Бо ж ходили кілька разів до машини, сигналізація у вас там спрацьовувала, ми чули!» Або до того Богдана. «Після ваших відвідин у нас пропала дорогоцінна річ. Пошукайте у своїй валізі, ви з валізою приходили, подивіться, будь ласка!» З надвору почувся шум машини. Світло Фарков знову по вікнах. Малий приїхав. Віктор підвівся. Я зробив би так. Усіх зібрав би знову тих самих і поставив в питання руба. Хто поцупив яблуко? А ви починаєте. Що ж то буде, що ж то буде. чи чистоплюйки. Я от що думаю. Галя знову натягла ковтинку. Хай події розгортаються своєю чергою, без нашого втручання. Потім зрозуміємо, що й до чого. Луїза присіла скраєчку ліжка, на якому лежав задоволений життям чоловік.